Goddag og velkommen herinde for til endnu en omgang af Kamp om Amerika. Det er jo den faste, dejlige podcast, som vi laver her til jer på kongressen.com. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet Anders Agner, chefredaktør for Fortanet. Og traditionen tog med mig i studiet, vores nyhedsredaktør, også Lykketoft. Dejligt at være. Dejligt at se dig igen Endnu en gang. Endnu en gang. Vi, øh, vi skal jo simpelthen... Øh, sidste gang, var vi jo øh, omkring Chris Christie og en lukket bro gangen før, det havde vi taget vest på, og i dag så skal vi sydpå. Vi skal simpelthen øh, til Texas. Oh, Texas. Æh, og det, øh, altså, det, er, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, der bliver det, der er i journalistisk jargon hedder sovs kartofler, øh, som en del af min dag, fordi vi skal, øh, vi skal snakke om det kommende guvernørvalg og nogle af de kandidater, der efterhånden begynder at øh, træske ind på scenen. Så det kammer øh, det Amerika i dag. Æh, inden at vi sådan for alvor kaster os ud i det, så skal vi altså lige huske, at sige til folk derude, at som altid, god journalistik koster penge. Det koster penge. Det koster penge. Det koster penge. Sådan at, ja. det, det er ikke græs, at lave det her. Så støt støtter os med at gå ind og blive medlemmer, når jeg har hørt kammer om Amerika færdig i dag, så små ind på congressen.com. Tjek i øvrigt lige vores super fede nye design ud derinde. Vi er meget glade for øh, vores, nye, øh, vores nye måde, at, øh, at øh, simpelthen kunne præsentere den journalistik, vi laver. Det er dejligt, øh, at I øh, har et site, som er helt op på beatet, så man også kan se alt det nye, vi laver også på business og så videre. Det er super fedt. Så når I har hørt uh, Kampen om Amerika i dag, så skøn jeg at blive medlem, fordi som sagt, kære venner, god som stik koster penge, og vi bliver så glade hver eneste gang, der kommer nye medlemmer til. Så gør det, når I er færdige med at høre programmet her, men velkommen for nu til Kampen om Amerika. Og således kan man næsten ikke illustrere tydeligere. I skulle se det i hjørnet. I skulle hjørnet, virkelig, altså. virkelig se to, to mænd, der står på at at hamre sig på brødskærsen for at illustrere, at en af dem, vi skal snakke om i dag, det er jo ham, der måske gjorde det lidt bedre end os også, øh, da han i sin tid. Skal til, siden... til Filmskolen, mener du? Ja, præcis. Ja. <laughs> det er jo selvfølgelig ingen ringere end Matthew McConaughey, vi prøvede her i al at, at gå i bedne fra den ikoniske scene fra The Wolf of Wall Street, hvor han jo sidder og lærer De lidt om, hvordan man er børsmaler. Det er ikke fordi, det er blevet et filmprogram, det her. Det er jo stadigvæk et ugenligt politisk magasin, vi laver, men ikke desto mindre så er en af aktørerne i forhold til det store texanske guvernørræs, det er jo manden, som vi alle sammen kender, som fantastisk skuespiller, Matthew McConaughey. Han er stadigvæk, hvad man kan kalde undecided, i forhold til, om han stiller op eller ikke stiller op. Så vi lader ham lige være et øjeblik. Det synes jeg også det er en god idé. En, en, en, en, der til gengæld ser ud, som om han er ved at truffe en beslutning. Oh. Battle og. Oh. Åh, altså, den mand. Skal jo lige, altså bare to sekunder, lige huske hinanden på, og lytterne på også. Bedo Rock er jo altså en mand, som i nogle år fristede en tilværelse som relativt ukendt medlem af repræsentanternes hus. Mm -hmm. Så gik han i gang i uh, slutningen af 10'erne, gik han i gang med at prøve at se, om han kunne vippe senator Ted Cruz af pinden. Kom meget tæt på. Rigtigt tæt på 150.000 stemmer, var ah, 200.000 stemmer, Midtvejsvalget i ja. 2018 procentuelt min er, det var omkring 3%, der var mellem ham og Cruz. Det var ikke meget. Ja, det var det var, virkelig. Det var, det var meget, meget altså overræstet tæt i forhold til, at vi snakker om Texas. Beto Rock havde bl.a. gjort en dyd, at han havde været rundt i blive counties i hele Texas. Han havde virkelig trykket så mange næver, så han var ved at få vabler, Og i det hele taget, så så kendte han altså Gud at være mand, og havde ja. bygget en græsrodskampagne også, der virkelig så ud til, at Kæmpe det stor. Der. Ja, Han var det største altså, antal donationer ja. i, i 2018, tror jeg, for nogle af demokrater overhovedet. Altså, det var, han, var, han var helt deroppe af. Altså, ja. Han var virkelig, virkelig, virkelig stor. Og Jeg husker i Danmark, der snakkede man om, som om han var den nye Obama. Ja. Og det var måske, lige i Det var lige en, en, en postgang fra tidligt. Øh. Men så lader lige tage den bagefter for det der så sker jo for Better Oaks vedkommende efter at det var så tæt på mm. at øh, han havde nappet senatspladsen fra Ted Cruz. Så er det så Better han tænker. Nej. De, de, de elsker mig alle sammen. Måske er <laughs> nogen, eller måske han selv begynder at tro på det der med om han var den nye Obama og så videre. For i hvert fald så beslutter Better sig for at på baggrund af nederlaget at bygge videre på den såkaldte hype der var omkring ham så jeg hey, skulle jeg ikke heller prøve at blive præsident? Det er meget bedre idé. Meget bedre idé. Meget, meget Nu tabte, I, nu ja, tabte ja. i Texas, så det var da en meget bedre idé. Så gik han og, og puttede lidt med idéen ind, så han så pludselig i et stort interview med Oprah, altid Oprah, jamen så, øhm, så øhm, pludselig så var han sådan, ja nu var han præsidentkandidat, Hvorefter manden, han, øh, altså nærmest i bedste texanske stil, fandt øh, en sexlever frem og skød sig selv i fødderne, fordi han jo så ekshalerede i at komme med et af de dummeste svar, jeg har hørt en præsidentkandidat starte med at levere, da han blev spurgt, du beder i tilfældet af, at du nu havde vundet senatsvalget, havde du så været præsidentkandidat, hvorefter manden svarer nej. Det vil sige, aha, så du er præsidentkandidat, fordi du ikke har noget andet at lave? Fordi... Okay, jeg skal bare være med. Det, det er åbenbart udgangspunkt nummer et. Punkt nummer to, det er altså, manden bagefter prøver på den baggrund at forklare folk, men ikke desto mindre er det Guds vilje, Guds plan, at han skal være USA's næste præsident. Og jeg skal ikke kunne sige, om Gud ikke har fået memoen, men i hvert fald så gik det <laughs> godt nok sløjt med den præsident. Rekt fra ja, til himmel. Men og det der gik jo galt os, for vi får bedt den dengang, det var jo, at han lige pludselig var taget ud af Texas. Når han lige pludselig ikke var rundt med sine jeans og sine opsmål og skjortærmer, og, øh, og kunne være better for Texas i Texas, men i går, som han blev gjort til en almindelig kandidat med mørkeblåt jakkesæt og hvid skjortærs livs på, så var han ikke det, der gjorde ham noget særligt, nemlig bare en almindelig kandidat, og det gik jo også, at påmøder det. gik faktisk virkelig, virkelig dårligt. Jeg tror, han, var, han trak sig relativt tidlig. Ja, det han gjorde det også. Nogen, ja, han fik nogle nogen poster på efterbygning. Nej, nej, nej for, han var bare, ingenting. Så altså, han, han var bare ude af billedet, og inden for to år havde manden tabt to valg. Ja. Og nu stiller han sig op. Ja, det, det, det, det er jo det meget, er nok meget klogt, at han lige tog hjem til Texas og tænkte, hvad gør jeg så? Jamen, han han sagde, øh, planen er simpel, jeg er færdig. Jeg skal, ja. ikke, jeg skal ikke stille op til noget øh, i forløb. Men nu er det, vi her, det, ja, ja. andet år efter. Ja. Altså, det er jo, okay, tiden går, og folk glemmer, og vi er videre alle sammen. Og nu, nu, nu er det tid til at tabe yeah. et nyt valg, ikke? <laughs> Nu er det tid til at tabe et nyt valg. Ja, fordi, lad os lige tage den. Det ser ikke helt ud som om, altså... Han er ikke officielt meddelt, men alle forlydende er, at han stiller op som guvernørkandidat for Demokraterne i Texas. Det synes ikke helt at være sådan, at tænke tænker, fedt nok, udsigten til at få guvernør Beto. det er der ikke rigtigt. Altså, lige nu er det jo Greg Abbott, republikaner, siddende guvernør, som har sagt, at han stiller op igen i 2022. Ifølge tallene, nu så jeg dem lige inden vi gik i studiet, Abbott står til 42%, Beto står til 37% ifølge mm. det seneste tal. Hmm. Der er han jo stadig tabt, Det må man sige. Det er en endnu større nederlag, end han fik til Cruz. Ja. Det, der er interessant, og så er vi lidt tilbage til ham, vi snakkede om før. Wow. God gamle Matthew McConaughey. Spørger man vælgerne lige nu, hvis de nu kunne få ham mod Abbott. Ved du, hvad talerne så siger? Okay, 44 procent støtter McConaughey, og så er der pludselig kun 35 der støtter Greg Abbott. Det vil okay. sige, Beddo står i den situation, at han faktisk ikke engang er den foretrukne demokrat til at udfordre Greg Abbott. Det er ret vildt til af, at man ikke ved, om McConaughey faktisk er demokrat. Altså, <laughs> Men det, det er <laughs> det, er så vildt. Det er, det er rimelig, rimelig vildt tal. Altså, om han stiller op som demokrat eller republikaner eller som independent, det ved vi stadig ikke. Og han har jo stort set ingenting sagt. Han har bare sagt, at han overvejer det. Vi ved, at han har markeret sig, han er jo stolt texaner osv. Og, og alle kender ham for at repræsentere især Austin, hvor han bor til daglig osv. Med alt, hvad det til at mm. Men vi ved ikke ret meget om manden. Altså, nu, lige inden vi gik i studien, snakkede vi med, med Tom, vores producer, også omkring det her med, hvor har, ved vi, hvad McConnell her har sagt i forhold til abortspørgsmålet? Ja, der var vi begge to. Der er ingenting. Nej, vi ved det ikke. Der der er er ikke? Han har ikke sagt noget. Med. Nej, nej, nej. Altså, lidt det. Er det, det. Her lige nu et wildcard dernede, hvor folk bare tænker, hey, Matthew McConaughey. Han ser godt ud. Han er en fantastisk, super, altså. super cool gutter. Alle øh, synes, det er fedt, den måde, han taler. Og, ja, han har aldrig ja. tabt valg. Altså, det valg. Det er jo også meget <laughs> Det er jo også meget betrykket. Se True Detective og tænker, han kunne være fed at have som gouverneur. Ikke? Ja, au, ja jeg er oh, rigtig, okay. Lige. Ja, for True Detective kunne man måske godt ønske, ikke var, ja, var en, føre, en færdig for en skibelse fra altså <laughs> <laughs> administration. Men, men alligevel, i forhold til netop det der med at være en politikere, man ved, hvad der står for, men politikere, hvor man faktisk ved, hvad er det for holdninger i så fald, at øh, man kan forvente, der vil blive repræsenteret osv., så, mm. så er det også, jeg vil sige, ja, hvis jeg var Better Rock ville jeg være bekymret. Mm. Fordi det fortæller to ting. Det fortæller, altså, eller det fortæller faktisk flere end to ting. Det fortæller dels, ja, alle elsker Matthew McConaughey. Fint nok. Det vidste mm. man godt i forvejen. Det fortæller også, at så god en idé, synes demokraterne åbenbart ikke det er, med, med Beto. Og punkt tre, det viser i hvert fald, at hvis ikke er han ret hurtig på en eller anden fasong, får Matthew McConaughey med ombord på hans guvernørprojekt, så kan det her godt ende med at blive endnu mere besværligt, end det behøver at være. Ja, helt sikkert. Jeg Jeg, jeg, synes, det, jeg tror, man skal se, læse to ting ind i den her udmelding for, mm -hmm. øh, for øh, Rock her nu. Øh, som jo faktisk er en halv udmelding. Det er, det er på baggrund af en rapport, der kommer fra Axios. Øh, ja. Så, altså, han har ikke været ude og kommet med et officielt statement nu, men alle, alle kilder siger, mm. at det er den vej, øh, pinen peger. Men man skal lægge to ting i det. Øh, for det første, så tror jeg, at, øh, at Demokraternes bagland, altså ikke vælgerne, men Demokraternes bagland, sted ser øh, Beddow som den bedste kandidat til fundraising osv., som stadig har et navn til at løbe på. Mm. Øh, men... Men samtidig så er det ikke, det er ikke entydigt. Det er ikke, altså det er ikke sådan, at de tænker, okay, at øh, han er det absolut, absolut bedste valg. Men lige nu, der ser de for sig, at der er sprækker i Greg Abbots øh, politiske fundament. Det er der også. Og det kan, det kan Beto godt finde ud af at stikke til. Det kan han godt. Han var ekstremt vigtig for øh, græsrudsbevægelsen, også på 2020-valget, som gik dårligere end demokraterne havde regnet med i Texas, men alligevel fik sat nogle vigtige øh, signaler, ind mod fremtidens vælgertendenser. Øh, og der havde beddo helt klart en vigtig rolle at spille i det. For det andet, som du selv var lidt inde på, mm. så tror jeg, at Beddo kommer med den her udmelding nu, eller kilderne kommer med den her udmelding, for at presse McConaughey ud i kulden. Det tror jeg, du også øh, Fordi der er ikke nogen, der er interesseret i, at man har to kandidater, der slås mod hinanden. Øh, specielt ikke, når de er så relativt kendte, begge to er navne. For så bliver det så udligner det ligesom hinandens effekt, og så står Greg Abbott tilbage som den store venner. Mm. Så det her, det er faktisk en måde, som du selv var inde på, mm. at få presset McConaughey enten ind på Beddows øh, løbebane, Præcis. eller at bare sende ham helt ud i kulden. Øh. Men det, er, men det er interessant, ikke? netop i forhold til det her med, med McConaughey, og hvordan man så prøver at presse ham nu, fordi det er også noget, det har han jo lagt med til, Battle Rock. han har jo godt lagt mærke, til, at man begynder at snakke om McConaughey som seriøst kandidat dernede, altså Ted Cruz, nogle af de andre toneangivende republikanere, begynder at forholde sig til ham som en mand, de faktisk er bange for, og som de i hvert fald tænker, skal håndteres. Det, der jeg synes, jeg er interessant, det var noget, du sagde før også netop det her med fremtidens texanske sammensætning, fordi der er det, det bliver spændende der, fordi det er jo grunden til, at vi overhovedet står og snakker om demokratiske kandidater i Texas. Det vil vi ikke har gjort for bare en hundre år siden. Det, det er, siden 94 har der ikke været en statewide office, Nej. som er blevet styret af en demokrat. Siden Jamen, 1994. Det er lige det, der perspektivet her. Men netop fordi demografien er ved at ændre sig. Texas begynder at blive mere blåt, end det har været tidligere, altså det mere demokratisk. Man har jo tidligere snakket om de her blå lommer, og de vokser. Mm. Altså, der er sådan, så er der blå lommer sådan rundt om Aarhus, rundt om San Antonio, og så videre, mm. men det bliver større. Der bliver flere og flere af de her blå lommer, og de, som sagt, også de vokser. Sigen. Og det er det, der gør det her spændende, fordi min påstand vil være, at vi er ikke mange år fra, at Texas er det, der i, i hvert fald i en præsidentiel regi hedder en toss-up state, altså det vil sige, at den faktisk kan tippe det er den ene del. Min påstand vil også være, at Greg Abbott er en upopulær guvernør. Hans korona er ikke gået ret godt. Ej, det, kan man ikke sige. det gik heller ikke frygtelig godt dengang med den storm, der var tilbage i vinters, det kan man ikke sige. hvor strømmen forsvandt osv. En masse mennesker frøs ihjel som følge heraf. Det vil sige, at han er en mand, der godt kan besejres, hvis man er den rigtige kandidat. Det, der bare er interessant, det er noget at kunne have altså sig på at det, der måske kunne fremskynde den her proces i forhold til det her skifte, det er måske sådan en mand eller Matthew McConaughey, fordi en traditionel demokrat, i det omfang, man kan kalde bedre for, øh, for traditionel, ligner, at det er et valg for tidligt, på grund af, hvor, altså, hvordan fronterne står, og hvordan republikanerne grundlæggende har ret godt fat, Mm. men øh, i, i hele sådan det texanske magtapparat, der kan gøre mange ting besværlige for bedre os, apropos vallovgivning også, som vi oh. også har skrevet en masse om jo på kongressen her i de seneste uger og måneder. En Matthew McConaughey er svær for Greg Abbott at håndtere fordi, hvordan skal man angribe ham? Ja, hvordan skal man krisere Han ikke ham? har noget politisk program. Yeah. <laughs> altså, det er, man så det med Trump. Altså, han havde ikke rigtig noget politisk program. Jamen, det er det. sidder altså, nogle emigranter, og, og så kommer han til det hvide hus. Altså, kort fortalt, det er ikke, det er ikke altid en dårlig, altså, en dårlig idé at komme med en helt clean slate. Øh, søh, øh, Nej, og det ja. gør man godt. ikke. det gør han, og han kommer også med. Altså, alle ved, hvad han er. Ja, altså, ved, hvad man name recognition betyder utrolig meget i forhold til amerikansk toppolitik, og også i forhold til, i det tilfælde her, at skulle blive valgt til guvernør. Jeg ved ja, folk, og der er, er respekt omkring ham, han undervis på universitetet. Altså, ja. han, er, han, han er sådan en faglig, begavet person af stemninger omkring ham, så han vil helt klart være farlig. Lige en pointe i forhold til mm. den demografiske udvikling i Texas, ja. som jeg synes er ret spændende. Det er jo også, at det, man ser, er, at det ikke er helt så entydigt, som man egentlig gerne vil have det til at være, for, øh, hvis man er demokrat. Mm. Øh, man ser, at rundt omkring forstæderne til de store byer, der er der er helt klart, som du er inde på, ja. en demografisk udvikling, der peger i retning af, at demokraterne står bedre op mod 2022-valget, 2024-valget og altså, de kommende år. Samtidig så har demokraterne tabt en kernebase øh, øh, langs, langs grænsen til Meksiko, ja. som er de øh, latino-voters, som traditionelt egentlig er gået til demokraterne. Men i højere og højere grad øh, søger mod republikanerne på grund af de økonomiske perspektiver, der er for dem, så som at de faktisk er ansat i øh, border mm -hmm. controls øh, og patrolsne der, og der er en masse olie- og gasudledninger, øh, som de arbejder for. Så der er, der er en masse perspektiver, som republikanerne kan, kan køre på øh, for at vinde de her vælger. For eksempel klimaforandringerne, det er, det er noget, som de her vælger... Det, de har ikke lyst til, at deres øh, olieraffernerede øh, bliver lukket ned, eller deres gasværk bliver lukket. Altså, så der er, der er de her, det der komplekse sammensætning af vælgere i Texas, gør det også svært at spå om, hvad, hvad fremtiden egentlig vil bringe i forhold til hvem, der har den øh, entydige fordel. Men det er også derfor, jeg synes, at McConaughey er så sindssygt interessant, mm. fordi han netop har det her... Øh, ukendte over sig ukendte mm. hvordan reagerer øh, en kristen en altså, katolsk latinovågter på grænsen til Mexico til McConaughey det ved jeg simpelthen ikke, jeg har ikke noget godt bud på det øh, så Nej, det er spændende og, altså. og, det, og det er netop det der også gør altså, det er jo også en del af forklaringen på hvorfor han så godt øh, som han gør lige nu, altså hvorfor hans tal er så meget stærkere end, end Beddows så de i hvert fald ud fra hvad man vurderer er demokrater begge to, det er i hvert fald sådan man måler på McConaughey det er han er demokrat mod øh, arbejdet som er republikaner men man ved det jo ikke, og man ved ingenting. Og det er jo også noget der, hvor det ubekendte øh, spiller ind i det øjeblik, for hvis vi nu forestiller os, at han så stempler ind og siger, ja, jeg er guvernørkandidat, så kan han jo ikke bare blive ved med at sige, at men I skal bare stemme mig, fordi I er Matthew McConaughey. Det kan de jo ikke. Nej. Han er nødt til på en eller anden at sige, Jamen, så skal jeg fortælle dig, hvad jeg synes om ja. de vallovgivninger der i øjeblikket kører mm. rundt dernede. Så skal jeg fortælle jer, hvad jeg synes om abortlovgivningen. Ja. Så skal jeg fortælle dig, hvad jeg synes om dit og dat er ja, andre ja. ting. Det er det. Og så er det, det, bliver håndgribeligt, og så er det både noget, der kan angribes og vil blive angrebet, Men det er samtidig også der, så længe man i gåsøjne lige nu er jeg må sige, illusionen mere end det konkrete, så kan man også læse alle de drømme, man har som vælger ind i hans kandidatur, og det gør man jo. Lige præcis. Lige præcis. Lidt ligesom han faktisk gjorde med Beto i 2018, mm. så fik den der kæmpe hype, ja. altså ud af ikke særlig meget, øh, hvad man siger, politiske statesmen. Altså han kom ikke med sådan en kæmpe politisk platform på den måde. Han havde bare et sindssygt fedt navn, sindssygt fedt energi, og han ja. kørte rundt i hele Texas, og, og filmede det hele sammen med sin familie. Sådan, han var virkelig han havde den der starre Energy den også, power. det er kender ja. kennedy energien man snakker om, ikke også? Altså, det ved du sikkert. Det kan vi altid snakke om Kennedy, ja. men det gør vi. det, gør vi, det gør vi <laughs> Jeg lukker derfor. ned, jeg tager lige meget <laughs> igen. <laughs> men det er fuldstændig rigtigt, at uh, den hype, der var om Beddow uh, i 2018, den, den var meget omfattende. Det, jeg sådan, synes jeg spændende, og det er også derfor, jeg, jeg ville da tillade mig på Better Rocks vegne at være en lille smule bekymret også over de tal, vi snakkede om i starten af programmet. Fordi det er det der, kan du gentænde den hype, som var der tilbage i 2018. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er, er meget på. meget sandt, at du siger det. Jamen, det er ikke ser på, man kan. Jeg læste en artikel på 538 i mm. morges, der havde lavet et overblik over, hvis man har tabt et valg, ja. hvad er sandsynligheden så for, at du bliver genvalgt? Eller for, at I den næste valg, du stiller op til? Hvis du har tabt to valg, hvad er chancen? Så for du vinder det tredje valg. Og de var bare sådan, no chance in hell, at Beto har en syge, altså chance for at vinde her. Det er, statistikkerne taler så groft imod, at tabe to valg, for så at vinde det tredje. Nå, skal vi, prøv, skal vi ikke bare også lige, altså helt oprigtigt, hvis man sad som øh, strateg for en af de andre kampagner, uanset om man så er en af hans demokratiske modstandere, eller om man er republikaner i tilfælde, Greg Abbott, mm. det er sådan set rimelig nemt, at latterliggøre ham, og så sige sådan, Nå, jeg, kan I huske at han ville være senator? Det blev han ikke. Nå, kan <laughs> han vil være præsident? Det blev, det bliver det ikke. Det blev <laughs> den, han ikke. nu vil han så være guernør? Det bliver <laughs> han heller ikke. Det det. Og det, jeg synes, det er interessant her, fordi det, jo mere også vi taler om det, det tydeligere er det jo, at den mand, der nok står med bedst mulighed for at flippe Texas i guvernørregiet, det er Matthew McConaughey. Jeg tror ikke, at uh, Beddow Rock kan få det her op og flyve til. Jeg tror faktisk, at den mulighed, han havde i sin tid for, altså der kan selvfølgelig ske ting og sager, som vi ikke kan forudse, men ud for, hvordan sagerne står her i midt september 2021, med over et år til guvernørvalget, som er den altså 8. november 22. så står han med, uh, altså, med en svær opgave, uh, den gode Better, fordi, min påstand vil være, at den bedste mulighed, han havde for avancement, hvis han skulle have vundet et valg, fordi, som du selv siger, statistikkerne tæller deres meget rimelig dystre sprog for Beddows øh, fremtidsperspektiver. Leg med tanken, at i stedet for det der præsidentråderi, han øh, kastede sig ud i, hvor forestille dig, hvis han nu havde sagt, hey, det var godt nok tæt på, at jeg slog Cruz. Mm. Der er en ny senatsrunde i 2020, for det var der. Mm, det var der John ja. Cornyn, den anden republikanske senator, som bestemt heller ikke er specielt populær, var på genvæld i 2020, forestil dig, hvis mm. Beddorf, han bare havde sagt, vi stopper ikke, vi mm. kører videre, mm. jeg udfordrer Cornyn i 20. jeg bygger videre på alt det, jeg har kørende, mm. det var så tæt på, at jeg slog Cruz, nu kan jeg slå Cornyn, hvis jeg kører videre, mm. så vil jeg faktisk våge på standen, at det tror jeg godt, han kunne have gjort, den rigtige kandidat kunne godt slå Cornyn, Cornyn var ret upopulær i 2020, mm. ja. han fik så ikke noget kvalificeret demokratisk modstand, og så endte det med, at han klarede skærne, hvis man havde gjort det, så tror jeg, man havde haft senator, Beethoven og i Day, men jeg har svært ved at se for, om man får guvernør Bet Rock i, uh, i, i, lige sådan, i den nærmeste fremtid til ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er enig. Jeg ser det ikke for mig. Således, Orson så kom vi hele vejen rundt om The Lone Star State i, uh, i dagens udgave af Kamp America. Amerika. Altid dejligt. Ja, skønt at komme et nyt sted hen, efter vi både havde været i New Jersey for i uge og i, uh, i, i, i Kalifornien for et par uger siden også. Det er noget, altså roadtrippig på. Ja, det, ja, hvem, det ved, dejligt? Hvem, ja. Ved, hvem ved, hvor vi skal hen næste ja, gang? Er dejligt, at det er dejligt, det er noget ind i podcaststudiet med dig, Anders. Ja. Jeg ved aldrig, hvor vi bliver taget her. Nej, altså. det er altid en, en meget spændende rejse, men uh, heldigvis har de jo lettet indrejsereglerne, så vi snart kan komme rigtig til USA igen. Det bliver jo skønt. Det gør det. Manden der har såret for god ord teknisk orden, det er vores producer Tom Carstensen. På vegne af min medvært, også Lykketoft, så siger jeg, Anders Agner, tak for i dag, og på genhør i næste uge i Kampen om Amerika.